و حاصل کلل هغه د مال خاوندانو اهل الدسور د مال خاوندانو ب د رجاې لو او لاغ د رجې پور ته پورته وال نه اییل مخمه غنیمتونه میشه د جنت و مالدارو خلکو زمونږه نمبر یړو یونه کا معنو سلي خدای منځونه کويله کومونږ چې منزونه کوو سومونونه کم معڅمو د روجیینسي لکهمونږه چې رووجینسوو ولهم فضل من اموال آو يحجون كي كي پلارك جحاد كي كي نو دیل رضیاتی او سووالیده د مالونو ی حجون علی حجنا کوي و یعتمیرون عمریکي و یجاهدون او د الله په لار کې جهاد کوي و او خیراتونه کوي او سره مال شته نو په دې اعتبار مونږ دا غوې نا رښت پاتی شو فقال الله حبیب وترو فرمایل الا اعلمکم شیئا آیا تاسو له تعلیم نظر کوم دی او شی تو درکو نبی چی تاسو برابر غیر کای پاغه منا سوق سبق کوم چی تاسو نډ وان دی شوی دي وتزبیقون به او بشی تاسو پدې سره من بعد کوم دا چانه چی تاسو نرسټ دي ولا یکون احد نبی او تن افضل منکم غرد تاسو نا الا من مگر سوق صناع یغه کوي مثل ما صنعتم فمثل الله چی تاسو شوی دی قالوا ندی غریبانا نو مهاجرین وی بلا اولینا یا رسول الله یا الله رسول الله قال الله حبیبون تبحون سب سبحان الله وای وتحمدون الحمد لله وای وتكبرون الله اکبر وای خلف كل رست صلات رستو ده هر فرز مصپس صلات 30 در دیرش پیری باجری وایا تو کی غرد ادری والا در دیرش پیری قال ابو صالح الرعوی وائی ابو صالح رحمه الله چه دا رعوی دیا نبی حریرہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ویلم ما سوئلان کیفیت ذکر حلنا کل چه تپو سکڑ شردن پبارد کیفیت دا ذکر دا دیکی ایچی دا سبحان اللہ الحمدللہ بسوئی یہ قال ردوی اقول لے بوئی سبحان اللہ والحمدللہ والله اکبر دداسيږي غوند بداسې وای ور یو قول لاده یو دای چې سبحان الله بدر دریس پیری وي بیا والله الحمدلله دریس پیری وي بیا والله اکبر دریس پیری وي ندیو راوی داسی طریقو خیره چې سبحان الله والحمدلله والله اکبر تا ټول بدری واړه دریس پیری وي حتا يكون منهن كلهن تر دې چې شیره دې ټولونه 33 دریس پیری متفقن علیه اگر دایدا ظهور کونکو مسلمان د فرض مصبه درې دې سبحان الله درې دې الحمدلله سلو درې دې الله اکبر وای نو دیب دیو پید حجونو دومرو د خیراتونو د جماعتونو جوړولو مدارس جوړولو عمره اجر حاصل وی وزاده مسلم زیاکری د امام مسلم رحم الله فی روایت پی او روایت پل کې فرج فقراو راوا پسو هغه فقيران مهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقالوا دي غريبانا نو مهاجرين او سمع اخواننا اهل الاموال وي وارد الزمونغه غرونو چې هغه مالدار دي بما هوامل فعلنا چې مونږه کو ففعلوا مثله ايمدا شورو کوس بموسک فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رسول صلى الله عليه وسلم ورته ذا لك فضل الله يوتي من يشاء يا بس دا الله فضل له ورکی چاله چخه شي نو پس خبرو وسبر کي وس غم ستارون تي تسبيهات وي او الله ورته حلال مال ور کړي اوغه په حجونا عمره جهادونا اخيراتونا مدرسې او جماعتونا جوړي رزق الک فضل الله یتی میشا ور حلال مال دا الله فضل چي صحیح ګټل ليو صحیح ځای کې لگول لئ عبد سور جمع دسر جمع د دسر په فتحې د دال سره و اسکان الفا او پر سکون دسا المثلثه چې دریټ کې دی په هو المال کثیر دا ډیر مال ته وایي نو په باندې سره ګره د بندې سرا د دیر, دیر شپې سبحان الله درې دیرش دیر الحمد الله او سور دیر شپیرې الله اکبر بلکې دا سره مسونه ال کار چې د فرضو پیردي نو پهې ک خیرونه او برکات دي هر مسلمان تداس دکول په کار دي او پهې په بندې په کار ده ممسله الله تااله نه خیر خي محمد نلی و خا ل وان هو ده دغی حضرت ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده ار رسول الله صلی الله علیه وسلم او ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نا روایت نقل کوي اصل قال فرمائی ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم من سبح الله فی دوری كل صلاته چا چی تسبیح ہوئے سبحان الله ہوئے رستو ده هر فرض مصپسے صلاتم و ثلاثینا در دیرش وحمد الله ثلاثم و ثلاثینا اعوذ الله حمد و الحمد لله در دیرش کراتا وکبر الله ثلاثم و ثلاثینا او الله اکبر اوه در دیرش करतا باجره وایا کده شال الله اکبر سنور دیرش करत راغله وکالا تمام المئه اوه وی د پار د پورا کول د سلو زلو زګری دری پیری 33 مرتبه نا ننن می جوړشو نو د دغه د سلو پورا کول د پارې ور سره دا کليمه وې الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نو غفرت خطايا ما بکريشی گناهونه دد او وان كانت اگر کویدا گناهونه مثل زبد البحر ومثل د اغزق د سمندر الذین مراد او وعده गुन्हा هدي ذکر نیک اعمال سر و وعده गुन्हा نه معاف کی اکثر جمهور علماء وای د لوی گناهونو د معاف کی د لپاره توبه شرطه رواه مسلمن د دې روایت کړه ده امام مسلم رحم الله او د حقوق العباد توبه غوړه نه چې سره پخلت خپل تو بو واسي حقوق العباد توبه د هغه مالک له حق واپس دچا په زیادات د قبضه کړي دچا مال لینا حق وړلې چان ایغلاق کړي نراغه توبه داده چې دا حقونه به حقدارانو ته واپس کړي وانکاب ابن عجرہ رضی الله عنه د حضرت قاب ابن عجر رضی الله عنه روایت ته الرسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کړي قال د الله رسول صلی الله علیه و الیه وسلم فرمایلی مواقباتن مواقبات لا يخيب قائلهن مواقبات دي تو ایس کلمات دی چې د مزه نفس ویلې کی مواقباتن س کلمات دی چې د مزه نفس ویلې کی لا يخيب یعنی نشي نا مراده کې دی او ناکام کې دی وېون کې دا غي او فاعلهن یا کون کې دا دبره کل صلات المکتوبه رستو د هر فرض مصپسې اگر د لفظ زیاد نه دی دي بارکی د بازه علماي کرامو اختلاف دي چې د کوم فرض پس سنت وي لکما خام ماسقطن او دارن ماسفخین داکم ذکر او زکار دی د عبادت فرض پس متصل وي که د سنت د ختمه دون پس وي دغه خبره دواره جاي زیږي چې چا د فرض پسې متصل وي او کو سنت پسې وي خو زموږ علما اوای زموږ استادان او محققین او علما دا وایي چې غوړه داده چې د فرض پسې وي دلیل پسې داده مسلم شریف حدیث دغوره كل صلات المکتوبه ته دی په دې خبره باندې د علامه حبيب دی د حدیث ګوره اغه ټوله اختلاف حل حدیث کې الفاظ راغلي دي او د دې د وجنې کوړه د فرض او سنت په منس کې فصل راوړي را. نو یو فصل په اجنبي سره ري یو په غیر سر اجنبي سره یو سره د فرض او سنت سي سنت د شورو شروع یا نور کارونه کوي هغه پسي سنت کوي نو ګره فصل راوستو په یو غیر اجنبي شي باندې په یو اجنبي شي یو دای دا چې د دې نو دیوانه د فصل فصل نه دي کپدی معنی پینځمن لس لسمین ټولهږي اغه نه پس سنت کې نو دا د سنتو د فرضو په منځ کې فصل نه دی راغله نو دا حدیث د مسلم شریف یا تللای دوورا کل صلاتن مكتوبه رشتو د هر فرض مصصی سلاثم و سلاسین تسبیحتن دریدش پی سبحان الله و سلاثم و سلاسین تحمیدهن او در در شپیری الحمدللہ و اربع و او صلور دیر زلی الله اکبر ہوئی نگورت دی و ینکے و اللہ ناکامکین اغبنا مراد کیگنا بلکہ با مراد بی رواہ مسلم و عن ابن ابی و قاس رضی الله عنہ ساد ابن ابی و قاس رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ روایت تین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و رسول الله صلی الله علیہ وسلم کانو ی تعوذو چې په ناحیب غوښتا دبر صلوات رستو د فرض منذور نبی هاو کلمات په دې کلمات سره اللهم یا الله انی اعوذ بک من الجبل زپنای غالم استا په ذاته عالیه د بوز دلینا زنی واخ بوز دلی په سړی دو لکی چې هغه فرض کارونه دی یا فاتشي والبخل او د بخلننا کله بې داسې وي امر بال معروف نه شولې نهی نملکر نه شکولې چاله حقه خبره نه شولې په یو جرګاو في سکې سموينا نه کې دا ټول جوبر دی کلهجههات فرضې ک پاییا او فررجین عین خو خود بلی د وجنا ته ته تیاېږ نه الله د پهناي غواړم ستا په ذااتې علی د بدی نه او د بخ واعوذ کا او پهنا واړم ستا په ذااتې عالیه. من ان ارد الى ارزل عمر دا چې واپس د کډې شم هغه زلیل العمر عمر مراد ګور مر خو سیم راځي او فنا سیم راځي مزنه وخت سړی سترګې غوګونه کار پریزي بیا په هر څه کې بلته محتاج ده علاوه بر دې چې دین د پار یو تکلیف جوړ دین مرخه نه کړ چبل لذلیل کیږي او بللا رسوا کیږي د دی عمر نه الله حدیث پنایي ورته مرغسي مشتا د جهالتي عزت کی او بل ته محتاج نه شي په سړي راشي نو دا الله حبيب دغه سوال کړي وا اعوذ من فتنت الدنيا او پنایي ورلم استا په ذاته عالیه د فتنی د دنیا نه وا من فتنه القبر او پنایي ورلم استا په ذاته من فتنه القبر دا غاظاب د قبر نا کله دا موږ نمخ کیم سره غوفتې شو موږ نرستو زکه دی په لګوري دا د بورو صلوات نه دی کله د بورو شهیدا غي نه فصی او کله د غي سره پی وسوي ابرل مخال ورسته نو غوړه دا کلمات کده سلام نمخ کیم ویلیشنو جیز دی زکه د بورو د بورو شهید دعاړو ته ثابت ته په ښه خبر باندې زکه دا یو مسله را چې د بورو شهید که وی کغیر نو ګر بازي شنو دا سی وی چې هغه د بوراشه د اغه سره پیو وسوي او ځنی د بوراشه هغه وی چې هغه د اغه شینه غیر وی په خبره پوښوي کپو نشوي نو که سلام نمخ ته چاو وی چې چا الله او مه نعوذ من الجبن والبخل واعوذ بك من ان ارد الى ارزل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من فتنه القبر دغه سلام نمقم د درو شریف نپس د دې دعا ویلې شي او کسب د سلام نفسه رواه البخاریو رحمه الله وان معاذ رضی الله عنه ده معاذ رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه و سلم چې بشکره رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم خذ بيدی رانی ول اولاد د معاذ رضی الله عنه او دا دي شاهدی ګره په حدیث کې لري فضیلت ته وقاله د دواړو جهال سردار ورته ویلو یا معاذ معاذ والله انی لا احبک قسم مری ل الله لفظات چې بشکتا سر زمينه سات الله حبيب معاذ رضی الله عنہ زما دې قسم وي زما دې تا سر مينن فقال الله حبيبي اوسي کا اوسي کا ذو وصيت کو امتا تا يا معاذ لا تدعن خام خام فرضا في ذوري كل صلات رستو هر فرض مسپت تقول جته وي اللهم اني لا ذكرك الما تستاد صحیح ذکر توفیق راکی و شکر کا استاد نعمتونو ده شکر ادا کولو توفیق راکی وحسن عبادتک او ده خاصته عبادت خاصنه عبادت ا گئی چې ده الله حکم دی او طریقه ده دوارو جهانو ده سردار دا اللهم انی الا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک دا, دا فرض مس په سیل په کار دا الله حبیب نماز رضی الله ان الله اسنی ویلو او قسم او خونو چیز ما در سر ده فرز موس پا سدام پریزار اللہ همائنی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رواه ابو داود رحمه اللہ بیسنادن صحیح فسندی صحیح سرا وعنبی حریرت رضی الله تعالی عنہ دابو حریر رضی اللہ عنہ ان غیوایت دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی اذا تشہد احدوکم کلچی تشہد و یو پتا نو پا مسکدن نفل <سؤال> يستعز بالله من اربعن پانا ایدیو غارد اللهنا تشهدو دا دروش شریف نفس دا صلورو خبرنا یقولو دے روای اللهم انی اعوذ بك من عذاب جهنم یا الله ذا پانا ایو غارم ستاق ذات علی دا عذاب دا جهنم ومن عذاب القبر و دا عذاب قبرنا ومن فتنة المحیا والممات او اله العالمین جو ان دونه او د مرد د فتنې نا هچ 55 کی کمی فتنی دی د مرد په وخت کی کومه فتنی دی دا غینه په نوی غوړ و من شر فتنتل مسیح الدجال او د شر د فتنې د مسیح الدجال نا چې دا وګوره پیدا کی حضرت ایصال السلام د مسیح الدجال د قتل دو د فارب الله را کو زی مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وانا لین دا حضرت علی رضی اللہ عنہونا روایت تے دے فرمائی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ادا قاما الی السلات کلچ بودر دو مانزت یکون من آخر ما یکون نوب آغئی پا آخر کیا گچی بی بی بیر تشہد و تسلیم پا مند تشہد و دسلام کی اللہم مخفر لی یا اللہ مال بخنو کی ما قدمتو دا هغه چې ما مخ کی وما خر تو. أو آغا ما خرط هغه چې ما رستو کړی و ما اسرار توا چې پټ می کړی و ما علم توا چې سرګن می کړی و ما او هغه چې ما زيادته کړی وما ما هغه انتا علم به چې تخپوي پاري مني زمانہ انت المقدم انت المقدم اله الا العالمين تراني دار سنه خبره وانتا المؤخر طول سر فنائي او ترست پاتې کیدل کې لا اله الا انت نشته بد بنده عبادت قابل لایک مستحق سیوا استانا رواه مسلم يوم المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنہا روایتت قالت بی بی فرمائیں کان النبی صلی الله علیه وسلم هو نبی صلی الله علیه وسلم یكثر ان يقول فی رکوعه وسجوده دیرو چ فرمایل به پورو کو یا فرکو سیده کدا دعا امنا تا موږ او تاسو چې دکړی داسانې لپاره یو دعا لاره چې روکو کې سبحان ربی العظیم وایو او په سیده کې سبحان ربی الاعلا و دې نه علاوه ګره نورم ډېر ذکر او اسکار دی اغلي مسلمانانو ته صدقو ل پکار دی سبحانك اللهم پاکید الله تعالی دا روکو دعا امته سیده دا سبحانك اللهم ربنا پاکید تعالی یا الله چې تزمو ربی وبہم نکا صفاتونه دي تعالی اللهم اغفر لي الا ما تبخناوكي ندرې پی نه سره وي دین ډېرې وي متفقون عليه وان ها ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها فرمای چې رسول الله صل صل صل صلی الله علیه وسلم کانه یقولو چې فرمایل وې په رکوعه او سجوده پر رکوعه سجده کې ودا دعا مې قدوس رب الملائکه والروح سبوح الله پاک دې او قدوس سبوح یو معنا ر دعلکو د وو دجب دمی ل سلام د او داان پر کو صدي کې با د ه س ک راغلي ص خ دو س رنا وربملله ای کاې ورو رنالهظم په کرالی د دا د عام دا د د دا د تصبیهات په زي دا لکیېږي هوا مسلمونګ با ر اللهان همما دہرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانا روایت تھی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چہ بے شکت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی فَأَمَّرْ رُكُوعُ عَرْچِ رُكُوْدَا فَعَزْمُ فِيهِ الْرَبَّا نتازین بیان کئی پڑے کدر رب العالمی یا ن سبحان ربی العظیم اوائے او ائے و اما السجود او هر چی سجددا نو فاجت هیدو فی الدعاء پدې دعا کوو هي حالت سجدې کی دعا کوشش وکید فقمن نودیر لایک دی ای استجاب لکم دا چیستا سو دعا و قبول دیو جن پا حالت د سجدی کی مسلمان دعا دے کئی خدا ربی پا الفاظو دا قرآن پا الفاظو دا اللہ دا حبیب سنت پا الفاظو بانے او قرآن شدیف کی مختلف دعا دان راغلی او سرے بیمار دے نا سجدک دیو رب انی مسنی الدر و انتا ارخم الراحبی یا یو بل حاجت و مراد دے نا پا سجدک دیو ای لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین <تصفح> دا شی اولادی نيشت نو فساجدا کړي رب ربلا تذرنی فردن وانت خیر الوارثين رواه مسلم د دې حديث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله په حالت سجود کې چې سړی مسکين په خپل پښتو اردو او فارسي ژبه کې دعاګانې ونه کوي ځکه دا هو تکلمو خبرې دي او زموږ مذهب حنفي دی阿里 چکه چاکسن آمدن او خطوان فمس کی خبر ہو کی نماز سے نماز فاسد شو وا نبی حریرہ راغد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و اذن اللہ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی دی اقرب ما يكون العبد دیر نزد حچوی بنده مر ربه خپل رب تا و رب رحمت تا وَهُوَ سَاجِدٌ نو هغه حال کې دا بنده سجده کوون کوي هې په حال کې سجدي کې بنده د الله رحمت سره ډېر نږدې وي فَاخْشُرُوا الدُّعَاء نو په حال کې سجود کې ډېر ډېر او خاص کر په نوې تهجد دی مې په کې نیوګنټا یو په لسمه دعاګانې په سجده کې کوي خو بشارت چې هغه مسنونې د قران او سنت یو مسلمان ته یاد دی رواه هو مسلمن د دې حدیث روایت کړل دی امام مسلم رحمه الله وان هو دغه بوخره رضی الله عنه نور روایت ته ان رسول الله صل الله عليه وسلم چې ویشه رسول الله صلى الله عليه وسلم کان یا کولو فرمائل فرمایل په سجوده هی په خپل سج کې دا دعا به وکول اللهم اغفر لي ذنبي اے اللہ بخنو کی ماتد گناہ د کلہو دا طول گناہنو دقہو دا وڑو وجلہو او دا لویو و اولہو دا اولنو و او دا رستنو و آلانیتہو او د خکارو گناہنو و سرہو او دا پٹ گناہنو الله را دا اللہ دا حبیق و دا دعای تعلیمن مو تاسو را پارا عمو خو ګورا واړ غناو نشتا اول مګړي رستو کو سرګن کو نو د دې ټول اقرارم شو د دې معافي مختلف شو کوم کسم ګناړ چې عمو کې موجود نر پټ ګناو نشتا سرګن نشتا واړ نشتا لويشتا خطو نشتا او قزدن نشتا نو دا دعا بر الله حبيب په حالت سجده کوي پرواه مسلمن د دې حديث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وانا عائشہ دم المؤمنین عائشہ رضی الله عنها روایت ده قالت بیوی بی فرمای استقد النبی صلی الله علیه وسلم ذات لیلته ما انم النبی علیہ السلام ذات لیلتين یوشفہ بستری مارین الله حبیب پروتنو فتحسست نو مالٹھو نو شورو کړ اللہ الحبیب پکور کی شراغ و ڈیومی و بنا ملیدہ طورتِ عربو نظر کا بی بی تب اس طرح مانے لئے اللہ پہ غمبر رو پتہ ورتنے لگے نظر سلا سنے پز مکوال اللہ ما تعالیٰ شکو فَإِذَاهُ وَرَاكِ عُنْدَ اللہ حبیب پر رکو کیو او ساج دنیا پہ سجدکو یقولو او پہ سجدک ادا دعاوی سبحانکا وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِل فاکی دا تالرا و صفتون دی تالرا نشت دے بل عبادت او د بندگئی مستحق بغیر ستانا و فی روایت ان پیو روایت کرا غلی دی بی بی فرمائی فا یدی علا بطن قدمه ما لا سنه سوال نوافیش واللا سنه زما فاغبات دا قدمونو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فی المسجد مانا داول اللہ حبیب پسجیکیو وهما منسوبتان او دوان قدمن داسنی غولالو لکه سجده کې څنګه قدمونه وي او هغه یقول او حبیب په سجده کې دا دعا وی الله هم یا الله انی اعوذ برداعاکا دیشک از چم پنا یو ستا پر زاون گیسر من سوخطک استاد ناراض گئ او د غسینه ظالم عفاتک او پنائی غوانم استا پا او معافات سرا من عقوبت کا استاد سزاود عذابنا و اعوض بکا من کا پنائی غوانم پتا سره دتانا لا احسوی صناءن علیکا لا احسوی صناءن زن شمش میرل صناء پتا ستا د شان سره چې کمه سنا مناسبه د ناغه شانز نه شو ویل ګوره د دواړو سردارم دې خبرې اقرار کوي چې زماه بسغه د شان سره چې سنا دهناغزه نه شو ویل انته ته کمه استهله نفسکداې لکه پخپله چې د ځان کوم تعریف کي الله خپل تعریف پ خپل کتاب کې کړی او د خپل حبیف په زبانې مبارهکې په هی سکې کړی د داوره اقرار دی. چه اله الالمین استاد شان فرچ کم کسم تعریف و حمد پکار دی تاغیر نزاز جز امتدا سی ده تعریفونو قابلی لکسنگا چه ده خفل تعریف پخفل بیان خیر رواح مسلمون دا سجی دعا دا خاص کر پتحجدو کی تاٹولی زدکول پکار دی اس پتہ لگی نیجی تاسو یوری یو کس دکوئی مخی تالیبان لچه ممون مشکای شریفی اسو میلاتو لی دعا گانے یا دی دی یوری سی بموئی بلا رض و سبق خلک دا څه کوي چې تکایې او عمل به نه کوي کدرځي دا دعاګاړي کمهونه ورزیلان سو چت کوي دا په دا جلال دوه راته څنډه نه دا په دایانه ذول وغواړي چې دا سره وایي په دا شان نه وایي بیا عمل کې نه کوي وانصار وانصار ابن ابي وقاص دا حضرت عبد النبي وقاص رضی الله عنه روایت ہے قال دے فرمائے کنو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص فقال روي فرمائے ايا عجز احدكم ايا عجز ديو پتا سو کی اينك سے وفي كل يوم داش ديو کی هر روز الف حسنت زرنے الله سائډ تپوستیو کو تپوس کوون کې من جوله سا ی داغنا دمرګرو د نبي د سلام نه چې یاد اللله حبي بهېفاق س ال الف ح سرب بهیو سړے د ورض روزان نظرے کوئ کوئي قال الله بي ورته و ص میں ط د بصلپیرېصبحبحان الله تصبی ه میته تصبی فیق تهله هو الف نو ذره پاربا زر نکوی وکړي شې د ک قانون دا سره منجا بالحسنته فلهو عشر ام صالحا نو صلی علی جا سبحان الله او نو زر نکوی د د پامل نامه کولیکد شې فیکتب لهو الف حسنات او بلغلی شې د لزر نکوی او یحت عنه الف خطیئته یا وماغری شید د نصر ګناح نه راوه مسلمون دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کړه ورواه او یا حط وهو قال الحميدي ودید امام همدی کذا هو فی کتاب مسلم دارن یضاف دا کتاب د مسلم شریف کړه او یا حط یا او یا یا ابو معاف کړي قال البرقانی ودید امام برقانی رحمه الله ورواه شعبہ وی روایت کردی امام شعبا و ابو عوانا او ابو عوانا و یحیاء القطوان عن موسا اللذی دا موسا اغن رواه مسلمن چید دی حدیث روایت کردی امام مسلم رحم الله من جہتی دا غد جہت یعنی دا غد روایت د فقا وی ویدی دا او پا زی ویدی دی ویحطو بغیر علیفن دا دورت محدیسینو ذکر دی د پا جباز او ذکر کردی فا اکثر محدیسین پا سری وَيَحْتُ أَنْهُ أَلْفَ خَطِيئَتَيْن تَقولي ديګه دا قائد شو فسلزلي ويل او سل 1000 نه کوي او 1000 گناهونه کي معاف شول ان الحسنات اي ان الحسنات يذيب النسئات وا نبي ذر ان ابي الله عنه روایت شي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي كل سلاما من احدكم صدقه وَيُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَةٍ سَارِي وَقْتِي یعنی یو سړې صباح کأي او د پهار یو اندام باندې صدقوي اې دا سوره بندونه دي لکه د غد بندونه او په دې بدن کې په څونو بندونه دي نو يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَةٍ سَبَاكَيْ پهار یو بند یو د تاسونو صدقه فكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ هر سبحان الله خيرات دي ولو تکوي دتون هر یو زل الله وبر صده قه ومرون بالماروخې حکم د نکوو سوده قتون د خرات و او منه کول د او ناروا کار نه سوده من ظالکه او کااف کږې د د ټولو نکهطانې غ دوه کاته نفل یار کا اوما چې کوي یو لگذا واحده ص صلاه استراق یا صلاه زوحات ورکات چونکی کنه داده دې ټول سودا په ناکافي شي رواه مسلم وصلی الله تعالی علیه محمد <تصفح> دا حضرتم المومنین ده حضرت ام المؤمنین بنت الحارث رضی الله عنها روایت ته ان النبي صل الله عليه وسلم چې نبی صلى الله عليه وسلم خرج من عندها و د دې بي بي د خوانه بکرهن ساري ساري وختي صبح کله چې د الله حبيب د صباح مزکو ا د نبيه سلام دي د صباح مزکو د امل مؤمنين جويري رضي الله وتعالى انھا د حجره مباركه نوت وهي في مسجدها او د ابي بي دخل مصبره کې ثم رجع بیادا اللہ حبیب روا پشو بادا ان ازها پس د دینا چه دا اللہ حبیب خو او یعنی دا ثم و وخش کرو سم رجع بیادا اللہ حبیب روا پشو بادا ان ازها پس د دینا او دا چاش وخش را داخل شرو وحی جال ستون و بیا بیبیا وشان ناز تواف کل وزائف فقال ابو ذر جہان سردار unto فرمایا ما ذلت على الحال التي يومئشت په حال هغه فارقت کی چې مات پریش وياله پوي نو چتلمم ته په خپل مسل ناسره حاشا ناس ته قالت نعم نبیو فرمایا چې او الله حبیبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حدیث صلى الله عليه واله وسلم اور تو فرمائے لقد قلت بعدك بیشک ما ویلی دی تان پس اروع کلماتن سلور کلمات سلا سمراتن درې زدی لو وزنت کچرد دی وزن وکریشی بیما دا اغا وزائف و ذکر اذکار سرا قل تی چی تا ویلی دی مزل یوم دن رزنا ایر سار نجیتنا تیوتا روز پوری دا گنٹت و تیر شنو تیوی لو وزنت هننا زماغ کلمات چی دری پیری میویدی تا په دی طول و وزندار شیی سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ اللّٰه حبیبی دا اللہ اللہ حلقه دا دا دا اللہ ہی او کلمہ دا ویلو فاطر الله لرا او حمدنا دی الله لرا عدد خلقہ پشمیر د مخلوقات دی الله ورضا نفسہ او د الله د نس در رضا عمره یعنی په څومره ویلو چې الله راضی کی وزینت عرش او په مقدار د وزن د عرش دا الله ومی داد کلماته او په مقدار د سیاهی د هغه کلمات لکلو دا اللہ دری پی دری پیری مدا کلمات ویدی دادا طول ذکر جتا کرده کدی سرے وزنوشی نداو وزندار شنگور دا دیر وزندار ذکر ده تابسیم کهوی سبحان اللہ و بحمدی هی عدد خلقی هی ورد و نفسی هی و زینت عرشی ومی داد کلماتی هی رواح مسلمان دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله او روایت الله په روایت دی, دی مسلم شریف کې دالي سبحان الله عدد خلقه پاکی الله ل کشمیر د مخلوق دا سبحان الله رضوان نفسه پاکی الله لره پرزاونګه د نفس دا سبحان الله وینت عرش یې پاکی الله لره په مقدار د وزن دا عرش دا سبحان الله میداد کلمات یې بس الفال او په او پیور واحد ترمیزی شریف کدا شریف راغلی الله علمو کی کلمات دیبی تعالی الله حبیب وتعال تعلیم نظر کوم دیو سو کلمات تقولین حاجت واغوی سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه دری پیری سبحان الله رضوان نفسه سبحان الله رضوان نفسه سبحان الله رضوان نفسه سُبْحَانَ اللّٰهِ ذِى النَّارْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ ذِى النَّارْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ کلمات سبحان مداد کلمات سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ پکه تلبیح چاوهې لدا اجر به ملاوي وه وا نبي موسى عليه السلام رضي الله تابو موسى عليه السلام رضي الله عنه روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چې نوبي ص الله عليه و وسلم وسمه فرمالی ممثلل الذي مثال د وکس یا ذکورو رببه چېغ د خپل ر ذکر کوي تر شریفوي سبحان الله خللاوت کوي وال الذي او مثال دا وکس لا یز کووروه چې غړ الله ذکر ن کوي ممس ح والمې په مسل او د بړی ذکر کوون ک الله پنیز جوونند دی او چې سووک ذکر نه کوي دا الله پنیز مر روى البخاري او تدی حدیث روایت کړی د امام بخاری رحم الله وروى مسلمن او تدی حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړی فقال ان ذا تلفاظ فرمایلی مثل البيت الذي مثال للكوره يذكر الله فيه چپاږي کی الله یادول شی هر باندې کورونو کې ډیرสาร تر مهامت तिलावत کی زنانا ذکر کای درو شریف وای ک پکار کیم ذکر کای درو شریف وای والبيت الذي مثال رکھو راغه چا لا یذکر الله فی الله پاک یادول نشي وای مثل الحي والمیت فمثل د ژوندۍ او د مړیدې ته په خبره باندې د یو په کورونو کې خیر او براکات راځي پس چې هغه کې ذکر کیږي تلاوت کیږي او که په کور او کې ذکر نه ټیوی ری ډنګ ډنګ ری جنگونری پرزورې او چغلې کې نیلی حسدونه نه خیر او برکات د کوم ځای وعن ابي هريره رضي الله عنه نابوه رضي الله عنه روایت سے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی دی یقول الله تعالى چ فرمائي الله تعالى چوي انا ان ظنني عبدي بي زاد بندہ د گومان خريم په ما باندې ا حدیث څنګه سوچل کوی د بندہ چ څنګه په ما ګومانې نه شرم او اميره ورسره کوه کری او دې د لاس څخه دېونه دعا واړې مکه دې زمانه قبلې دې د ګمان په الله دارې کنه بس وسته قبلې او کله وي چې زړه ګناهونه نډکه خو زماره لاس بال خالی نه او خو زماره دعا بال لا قبلې نو څنګه چې د دې ګمان نه غشن معاملې ورسره کوي ځکه د الله حبيب وي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه انا نسالكم کچھ استاس یقین مش الله به قبلې نو انا عند ظن عبدي دا غکومان د بنده ز ما سرین په مع څه چېې په معکومان ک یغشان معام نه وورکو وانه معاه اضه کرننی او ز د د سرم د مدته او د قدره تو د علم پرېبار کله جې مع یاد دی ه کلی یو مسلمان ځان نه دا نه الله پ ذ کې لږې درو شری ف نور زی ک کي چې لاور کې ب د الله واده د چې الله د سره دی په انزه کارنیفی نفسې که چری د یاریې ما پهې خپل زړه نفس ذکرته فی نفسی زیادون تخپل نفس کی کمایلی کو بے شانی ہے و ان ذکرنی فی ملائک او کدی ما یادای پیو جماعت هي مسلمانانو یو دلنا تر درس او تدریس شورو لے او دین الله ذکر کای حدیث وے قران وے ذکرته فی ملائک زیادون دلرا پیو داسی جماعت کی خیر منهم چا غد دین غروی هي ملائک روان دی الله یاد ملائک له وای ګورې جماعت لانی بندا تا او دے مایا دے یعو دا سدہ سکارنہ کئی متفقن علیہی وصل اللہ تعالیٰ عنہ سرطبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا روایت تے دے فرمائی چی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی سبق المفردون روان دے حاصل کو اغا مفردون قادو صحابہ اکرام فرمائی لی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین والمفردون یا رسول اللہ نامفردون سوق دیار اللہ رسول اللہ قال اللہ حبیب اور تو فرمائیں اذکرون اللہ كثيرا اغیادون کی سڑی اللہ لنڑے دیر, دیر وذکرات او یادون کی زنانہ اللہ لنڑے دیر دے رہے ناکم نارینا او زنانہ شلا دیر دیر یادے فولا یاو پا لپخت الكار کی لگیاد یاو پا جبال اللہ ذکر کئی ندیتا المفردون وی او دیوی دنور و خلق و نا دا اخیرت و معاملہ کی سبخت او روان دیوالی حاصل کو رواہ مسلمن تدی حدیث روایت کرنے دیمان مسلم رحمه الله او رویہ المفردون رویہ المفردون بتشدید را روایت کرنے شوید دید المفردون دا راق تشدید سرا راق کی مشدد راق وتخفیص ها او راپې مخفم مفردون مفردون او مفردونون والمشهور الذي او مشهور قالله هوجممهور چېویللي د غ للهجممهور لماو محدسينو التشديد غ رابا د شد را مشدده دلهجاابرضي اللهف تهر جااب دي الله عنونه روایت دے. په فرمایي سميا ته رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ما وريدي دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه يقلي فرمایلي افضل الذکر غارا او افضل الذکر نو کې لا اله الا الله لا اله الا الله ده دي وژن په تمام اذکارو کې بهتري ذکر سړي لا اله الا الله رواه ترميزي او د هديث رواه امام ترميز رحم الله کړ وقال حديث حسن او فرمایلی دی چې دا حدیث حسن تو وہ رب ذکر دارے. دی پر کار دا وره بهتري زikr دار دی دیو جنا په کار د اږي مسلمانان نارینه زنانہ د دې کلمې ورد ډېر ک لا اله الا الله لا اله الا الله وعرث الابنی بسره رضی الله عنه تعذل ابن بسره رضی الله عنه روایت انه رجلان چې بشک یو سره قال فرمایلی یا رسول الله ان الله رسول ان شرایع الاسلام بېشکه احکامات د اسلام مقدسه صورت بېشکه دا ډیر شی دی عليې په ما فا اخبر می ما ته خبر را کا بشین پيوشي اتشب بسو به چې ز لازم وروڼې سمه او بس پاره کامیاب شم او آخرت کې फायदा امیش دی لسانو خدا جبستا رطبن لوندا من ذکر الله د الله په ذکر باندې امیش دی جب باندې ذکر کوا کناس ته کوا لاړې کس کارو بار کنه سره پلا په ذکر کوي امیش دی ویستا دا جو من ذکر الله کارو تاغا د الله په ذکر باندې رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن وصل اللہ تعالیٰ خیر حلقی وان جابر رضی اللہ عنہ دہا رضی رضی اللہ عنہ ان روایت تے عن النبی صل اللہ علیہ وسلم اور دی روایت نکال قید نبی صل اللہ علیہ وسلم قال اللہ بی فرمائلی من قال چاچو یوزل سبحان اللہ و بحمدہ اللہ لرہ او لله غير الله لا غريشته له نحله في الجنه لو دل اوله بوله شي یو غوته کې جرو په جنت کې په سبحان الله وبحمده سره یو غوته ورته په جنت کې ولا بوله شي رواه الترمذي وقال حديث حسن بيقول علماء لکنی چې یو اشکال اشكال لودغه جواب ذکر کړی جنت مانالا جنت وایږي ته چا غوته دکوي او دن تاوئی چه صبح سبحان اللہ و بحمدیو و اینو اغلب نو محدثین افکل جواب دا سکڑے چه پا جنت کی دا هر جنتی باغونام دی خسزمکا پا کی خالی پرتلا زکا معمولی جنتی تا چلاغنا با کما درجه دا چانی سور جنت به ملاوی گی دا دنیا لس چندا چه اٹھول دنیا چرایا اوزے که دا دی لس چند جنت با دا معمولی جنتی بی نو پاہی که باغات دیر دی خسزمک ناغه استاد ذکر او اسکار دوجنه په تبوچی لګي چې سمره تعالی الله سنا بیان کا د ذکر کو نو دوره بابا هون ځان لډی ره دنیا کې یو ګوټه لګي هغه میوه کای نو پاکي سمر واخ لګي او چتاوي چې سبحان الله وبحمده ناغه ګوټه تیارو لګي او د میوه نه لګي نو سره کړه دی ربونه پیری وای نو زوږه نا ګوټه ځان ته ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا قال نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے لقیت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم زملا و چې پرما باندې اسرا کرشيو یعنی پشپید میراج کې فقال روما ته حضرت ابراهيم عليه السلام وویل چې اېر الله حبیبا اخرت امتک مننی السلام زماد طرفنا امت ته سلام وایا و علیہ السلام و رحمت الله و برکاته ولما محدثین لکړي دا حدیث کله بایانیږي او شاو اوړو لکه ان کې ابراهيم السلام سلام ورکړو ورسې دو رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا سننا شروع ہوئی علیہ السلام ورحمت اللہ و برکاتہ یہ کہ امت کے شان کی یہ پہچان دی دا امت نن پر خودت غمر پر سنت و شرمگی پر مدنہ واد کی اگر دا امت کے شریزان صحیح امت کی تو تدوی دور الی شان دے چہ جنت نو ور ابراہیم علیہ السلام بخت الحدیث پر ذری سلام رہے گی کہ حبیب یوسف کی امت کے سماع طرف سلام ہے نا سمرلوی خبرت نا سمرلوی امت دی او کچا زانو که جندو و کزان رحمو که و یو رمبی خبر خدا دی چه امت تبدی زماد ترقن سلام دی و اخبرهم او دا خبر کو ورکا ورکی چه انالجنت چبیشت جنت فیبت تربت دیر پاک خاوری دا او عظبت المادر خبیو بیدی و او دا گر خالی میدانو نفرات مقام بهتر از نفسل کوله قابلوبه بيد لري قضيدي خدا ته میدان پروت كي انا عظمتي توي جيږي سگوت موتي وي دی غيراتها او هوتي کرن لذي سني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دغوتي په کې د دې نه سره کوي د دې حديث جواب د مفتي شه کوي او مؤمن مسلمان د الله په او د اخليمان او د اعمال له وجګه لکه په جنت کې بسو باغونه یي خصوص مکه ګور خليفرته هغه دې لريخ الله ان دې عظمتینه پکی بوټي کرا اوس د هر څاغ په خن کزان لري باغونه یو کېد کړی نو ګور یو سبحان الله باندې یو بوټه بول الحمد لله بل ولا اله الا الله باندې بل والله اکبر رواه الترمذي او قال حديث حسن وعن عبد الدردار رضي الله عنه تابو دردار دا رضي الله عنه روایت دې فرمایي چه رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فرمائے لگی علا انبیوکم آیا خبرداری نظر کن تاسو تب خیر آمالکم فغرد عملون استاسو و اذکاها او پدیر بابرکت سرد عملون عند ملیککم پنیز مالک استاسو و ارفعی هاو دیر پورتکون کی دی آمالن فی درجاتکم پدرجات استاسو کی و خیر لکم او چا خواړه دي تاسو لپاره من انفاق الذهب والخزہ دلګول د سرود شینوزارونه یو سر څینګر تک سیمه یو سره ده دا لین بهتر دی و خير لكم ورزق تاسو لپاره من ان تلقوا عدوكم دا چې تاسو می لا شي د خپل دشمن سره فتدریغو اعناقهم لو تاسو لا عیدا ستنوا وه یو قتل کی وي ويضرب اعناقكم تاسو ستنوا وه یو تاسو شېدان کی نده بهتر بہتر دی قال جو بلاوینا یاد اللہ پیغمبر قال دا اللہ پیغمبر ورطوی ذکر اللہ تعالی علی اللہ ذکر لی ورد حدیث دا مانا ملا چیو سرے وی بس دا ذکر سواب دینا دیر نو دا جہاد سے ضرورت تے دې په دې باندې چې نو څې دې کوم نو مجلسه ضرورت کړي نو کافر به کنه وایي ٹھیک دی خبر واه نو خبره سوچ کوي چې دې دې په چې ذکر دې سروس کینو ضرورت تقسیمولو نه مغرشه دې نو دې په ذکر نو بس زکات نه ورکو ضرورت نشته نو دا وخت کافيري کنه دی خبر لکه باذ عوام نه دا حدیث ذکر کوي به یوځوجهاد نه ضرورت نشته بس ذکر کوو دې وجه نه یو مسله ذکر کړي ارشا تی لو نما باندې الله دایېولې کې د خیر له وی امی ساړې شیل مرسرني داد شیطان کې لو نلا په دې خبره باندې هر قلیش تبایله او رسول نو کله کېو سره د جہالت سره د دین کار ته نو څومره تبانی چې شیطان دغه طریقې کوي د بل شپه طریقې نکړي دا مسله د عام علماء په نس باندې جاهل سره چې هر سره د سنت علم ني نو دا شیطان کې لو لګیم ګمراشه د ټکو زری نور خلق لګمراهی ورکی د دې نا معنا د ذکر ډیر ثواب ده نو ثواب دې دې پر دې او د ذکر ډیر ثواب دې نه د مور کړه چې ذکر ډیر ثواب دې نو پر دې jihad مکا قال الحاکم ابو عبد الله اسناده صحیح بل دې په لور یو څنډه چې jihad کوي د ذکر نه منې کی قرآن شریف کې سور آیاتونه ني او په شب الله وما كان قولهم وما كان قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ذا المجاهدين ميدان الجهاد کی ذکر ذکر گئے جہاد کے ذکر نہ مانے عمل قال الحاكم بورد الله اناده صحیحون وان ثابت بن ابي وقاص رضي الله عنه هذا راوی بن الله عنه روایت ہے انه دخل مع رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره امراتین په یو ځای نه باندې خلاص مهارنګ و, و بین یدهان ون دا دې مخې له دکو کجوري دکجوره دکې پراتو او حسن یاږي پراتو ته صدقه হږي او دغه جنا نه پاره تسبيحات له کوم په تسبيحات باندې وایو دا ګرو لموریکن و یذادله مروج تسبيح د جواز دلیل دی دا کبا دینه په هراڅې د علم پیدا شي چې هغه دي تسبیحات څه ویلا الله سو کې چې کوم تسبیحات وي یو نه د برعت دی بارتی ګوراب داوود شریف او سره کتابونه کې راغلي چې داشې د احادیثه دا ویلي دي یادا شان پاتار یادا شان گیتی پاتار ته جنا نه مې څه د کير او دو کې کاټو اب عمر رضي الله و بارک راغلي اب کټ الله صحابه ترسته ډېر لې مالونه خادمان ور او کې لایکې وړه ذکر وکړل او دغه باغې ذکر کول یو یو وي ذکر الله تعالی او خالصوا د حاضر غلام برا ویجا وی غراتول کې لایکې ویلو واړو یا بابا خليله رضی الله عنہ ذکر کول یو یو د دې <مید> نه نه مکه کې جوړ وکړي یا ذکر ته سبح بهین عارف دې تسبيح فقال الله حبيب ورته فقال مخبرك <مید> بما هو aislesar عليكي من هذا به خبر در ننډر کوم پاکه چې هغه ډېر ځان وی پتاواله ده او افضل يا بده دینا افضل وي فقال ان الله کي خبر ما خلق في السمائه الله له کشمیر د هغه چې په دې د کوم مخلوقات او سبحان الله ما خلق في الارض الله له کشمیر د هغه چې په دې د اسمګر تو سبحان الله عدد ما بين ذلك پاکید اللہ لگا پشمیر داغی چپا مند دیکی وسبحان اللہ الله ما ہوا خالقن دے ساسو کتابونوں کے لگا لگا غلطی ساتھ دے کسی نئے بارت اور ما ہوا خالقن لیکن کورا مخلن پا کی غلطی ساتھ دے کہ لیلہ اسری اگری اصل کے لیلہ اسری اگری دے کتابونوں کے گانے نسخے سید لادا عربائی نسخے نہیں کم کتاب شی عرب کے چاپی دے رہتے مام کئی ازا مو گے تپوسا کله قران شریف چاپ کیو او پارا پټنی کله پکې باندې دغه راټیدل ته شون کې څو کتابونه لري نشته د دې وجنه د عرب کتابونو شیو او علماء راوي تحقیق کوي دغه مريخ كله کتاب چاپ کوي نبایې کې خدایانه ډېره کمیته شده عرب د قران شریفونو کیو ګورای هغه جون کې احتجاب دی نو خطا پټه او دمو مل کې بس تصحافظ قانون او ځبې سبحان الله عدد ما هو خالقہ۔ طاقت اللہ نے کشمیر دا یہ شاگر پیدا کرون کړي لیکن آخري نه خونور مخلوق بدر قیامت پیدا کړي۔ والله اکبر والله اکبر مثل ذلك۔ او اللہ اکبرم تو مثل والحمد لله مثل ذلك۔ او الحمدللہ تو مثل ولا اله الله مثل ذلک۔ ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلک۔ رواه ترمذی و قال حدیث حسن۔ وان ابي موسى رضي الله عنه تابعي موسى رضي الله عنه روایت ہے قالے فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول فرمائے دی الاذل لك على كنوز من كنوز الجنہ خبردار ہے در سندر کوم پيو خزاني ده خزانو ده جنتنا لا فقلتم او بلا رسول الله لنا رسول قال الله پیغمبر لا حول ولا قوه الا بالله ایک گرو علماء لک دی دوخ لیمینی چې دا انسان کولای راټفايده ورکړي په یو سړي دا الله له شرکی چيلي او د خفي او د ټول شرکو د ما دا غره دی پاتې دا ورزېر کړي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دا ذکر ډېر کوي دې سره الله سينه پاک دی د شرکیاتو نه او چې سړي دا وایي چې ما دي الله د ګناحو نه نه او د نیکو توفیق نو لا حول ولا قوت الا بالله التوفلشتا لا حول ولا قوه الا بالله دعوا ار کلمات نری صوفیا علماء و محدثین د دې وروډی حکم کوي تاسو ګوره کډیر نی کړه نو صلی پیری لا اله الا الله کارما ها نو صلی پیری لا اله ولا قوه الا بالله و ورنو علماء کلی شي دینه ډېر ويل پکاره دي لا حول مستری اوردل د تمام گناهونو ولا قوه وانشئته دي طاقت په نیکو اعمال الا بالله مگر د الله توفيق له متفق عليه وصلى الله عليه تعالى قائما وقاعدا ومسجدا ومحدثا وجنبا وحائزا هل القرانه فلا يحل للجنب ولا حائزن بعده بيان د ذکر الله کې قائما فولاړه کې اسنه ولارد د الله وقائنا او پناستا وا موذ توي عنا او که ارخي لغولاي ته بسترې پروته وا محدثن كه او سره او د سه د نوم ذکر کولې شي درو شريف یې له شي سبحان الله اله الله و جنوبانو په حالت د جنابت کې نوم ذکر و حايزورن کې او زرانه په حالت د حيز کې دا او د بيمارۍ کې د نوم د ذکر الا القران مگر قران شریف فلا يحل نو حلال ندی تلاوت دو قرآن اگر ته یاد وای لجنوبند بارو جنوب شری ولا لخا ایدین او نو د بارو د خایزین زنان د جنوبو د خایزې د بارا یانیدو درسنی د دایره فارغا درسنی دا دا دا دا درس فلا يحل لجنب ولا د جنوب صدی و ده حائزی ده فارد شریف تلاوت درست نه آو جنوب و حائزی ده فارد و قرآن شریف نهلاوار نور ذکر و اسکار نور کتابونه دینی قتل دینی متعلاق و دا طول و تدرستی قال الله تعالیٰ کرمائیلی اللہ تعالیٰ, تعالی چلوئے دے اِنَّ فی خلق السماوات والعرض بے شک پا پیدایست آسمانون او دزمکو فی واختلاف او په اختلاف د شپې او د ورځې کې لا آیات خامخ نشانات او دلائل دی الله د وجود او د عظمت لولل الباب الذين تفرد خواندانو د عقلل الذين عقلوا ولا اتسان عقل من الله جاء کوي ذکرون الله قياما غير آیات دی الله قياما فولا وقعودا او فناست وعلى جنوبهم او خپل ورخونو چې پراته دي وا عايشه رضی الله تعالی عنها دوم المؤمنین عائشی صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت ته قال رضی دی فرمای کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه و الیহি الله الله درایا دولو على كل احيانه پټول اوقات کي هي په تمام اوقاتو کې وير الله يعذو اوه مسلمان علماء لپاره دي نه دغه راتل یو څړې قزا حاجت لنهسته ورو بوللیو بولتا يا استنجاء کړي يا وصل کړي لو پدغه وقت کې ذکر د لسان دا ناروا او ناجيز شه په جګو ذکر نه ذکر قلبي کول شه په ذکر کې نو ذکر قلبي کول و دجیدے ذکر کی کلاوز اسماۃ تناست یا سنجا کہ یا مثال بطور یو سڑے پہالتی صحبت او جما کرے لدغ او اتو کہ ذکر لسانی ذا شرعنا رواه ارواح المسلم رحمہ الله وان ابن باسن رضی اللہ تعالی عنہ دا سقل ابن باسن رضی اللہ عنہ نے روایت ش نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا لو ان احدک کچره یو پتا سو کې اذا اتا اهله کل دیرات راستدن کای خپل بی بی تا صحبتا او جما کای نغوردا دعا وین فخذ او قاون دعا رواني مستحب دي قال او د یو د صحبتن مخه حزم او خاون د بسم الله بنمد الله اللهم يا الله جنبنا الشيطان لری کی زغم نشيطان وجنبني الشيطان او لری کی اره له کی شیطان ما رحم اللهنا رزقتنا اچھے تک مولاد من ترکه د چيدا دعا کلو وي نو کدي صحبت دواجن الله دږي په نصیب کې اولاد نکله فقد بينهما ولذ نو کشرې پیدا کړي په منځ دږي کې بچي او ددی په تقدير کې بچي وي نلهم يضرهو شیطان باغل zarar رسي يعني اغه د کفريه قائدنا د دې دوه اپ برکت بانی محفوظ وي وکابا علماء لیکلي د زن او خاتو کې والدین د سيوي او بیا بچي سنا فرمان رانا فرمان نو محدثین کې دنا مراد دا دي چې دا بچي بدو کفریا قائدو نا سي پامنه دي یا خر راځي نبي سورګړه ورنخه اخر کې بداته امانه توفیق الله ور کوي چې خاتمه په خیر سره کوي متفق علیه باب ما یقولوه اند نومی هی, هی. و استیقاضی شی باب دکو بیان داغا سکی چی وی بے یو مسلمان ناری نزنانا اند نومی هی پا خوب ددکی و استیقاضی ہی او چی د خوب نکل را بیداری وان حضیفہ دا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہون روایت تے وابی ذر او دا بی ذر رضی اللہ عنہمان قال ادوار صحابہ اکرام وی کان رسول الله صلی الله علیہ وسلم ورسول اللہ اللہ و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا آى الى فراشه کلت به ذونی مخلی بسترته او په بسترې باندې بده دعا لوځه هردار پری وته قال انه 100 مسنون اذکار سره به دامه وي به اسم ک اللهم احیا واموت ست په نن باندې یا الله احیا سجوان دې تا ته حکم باندې وجو ژوند دیکيګا ژوند دیو عمر کې ګمبا وایدا قضا او کله چې دروازه هندو سردار به خووب نرا بيدار شا... قال نو دعا دي وی... الحمد لله الذي اللوی... تو الحمدنا وتعرفون خاص الله ده فاردي الذي ها الله احيانا بعد ما امتنا چې ژوندۍ کومه پښت دې نا چې موږ او فات کړو او دا خو مې قسم مرده بے... والله النشور او دی اللہ تبزونده قبرن نار اورت کیدلوی رواح البخاری او رحمۃ اللہ تو فضل حلق ذکر باب یک بیان د فضیلت د مجلسونو د ذکر کې مجالس د ذکر دې تویشل د قران او سنت او دین خو له کی یا سی مسلمانان د الله په یو کور جمعات کې راځم سوک نواخل گئی سوکھ سبحان الله و سوکھ الحمدللہ و باب د بیان د دا فضیلت داغہ مجالس و دا د ذکر کې ون ند وی الالم لازمتها او دا باب په بیان دي چې مستحب دی لازم رانی ول دغه سے مجالس و ون نه یو نه دا جدا کی دونا دا دات مجال سنا لغیر عذرن بغیر دا عذرن اے چالا چی سو جر شریمی آغا دن قرآن و سنت و ددن دا, دا مجلسنا جدا وال علا حدید نا اختیار رہی لانکہ چالا سو جر شریمی نو یو وقتی طور سره دغه دا, دا, دا مجلس کی دینی بیاری اور تراش قال تعالیٰ فرمائلی دی اللہ تعالیٰ شلوئی دی برخ پل حبیب تو واس دیر صبرناک کا نفس کا خود نفس مبارک کرے مع الذين دعوا تسان سر صحابہ کرام سر یذو ربهم شیرا ولیخ بن رب بالغداۃ والعشیہ سحر و مازیگر دا صحابه کرام خاص کر طالبان دزید <تصح> نبی علیہ السلام او دمبئی مدرسہ د صوفی مدرسہ وا ویریدون دې الله په ریا دوه لوکي را دلري د ووجو ځای د الله ولا کاعو اینا کانهم واو دی نوري سترګې مبارک استا دوینا رسول الحبيب دی واي تا کم صاحب سارا ما کا بلای دی ابو hore رضی الله انهم روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان للله تعا عغ ش خاص د الله لپاره تععا چلو م مق ي شوونه في رک چېغ ګزی په الله روک يتهسونه او لټوي دغ مق اهله ذکرې ذکر وال لرا سوجل الله کتاب و ذكر کوي آديننی مجلستي نو دغ مجادي لټئ فذا وجد قواً یذکرون اللہ چیا یاد وی اللہ عزوجی ذکاونے وجل اللہ شان خاونے تناادو نو ملائک او بل اللہ واذن اور کی او نور ملائک او توی حلونو ال حاجتکم راشے کوم مقصد لټول خدیجه کې چې دغه ملائک او زموارد الله تر اف نه بل شه نه لري بلکې دې لټه چې کمزکه و مسلمانان دې هی مجالس ذکر او تعلیم او تعلم درس او تدریس فَيَخُونُهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ نَدَايِ غَيْرَ وَاجِدِ دِينِ پخلو وذرونو سره الٰسمَائَتَ رَسْمَانَ پوره اے دا خلک پښتې پې وذرونو ادا یوم الملائکه بلباصه ترسمان پوره دا سی ملائکه درېږي ادا ګرد یودینی مجلس او دا الله ذکر دور الہی قدر عزت د الله په میز باندې الٰسمای دنیا د دنیا د آسمان پوره او دیانا ملائک پل رب تلارش فیسالوهم ربهم نتقوس کئی جو دین رب دی وہو آلم او اللہ دقا اللہ چلی اقا خبو حدے ایس حرد علم و دی پوہنتی تقوس کئی وی ما یقولو عبادی وی زمان بنگانو سوی قال الله حبیب فرمائی یقولو نا ملائک اللہ رب العزت دوئی یو سب بیہو نا کاللہ سبحان اللہ وَيُكَبِّرُونَكَ أُسْتَاذ لِي بَيَانُكَ وَيَحْمَدُونَكَ أُسْتَا حَمْدِهِ وَيُمَجِّدُونَكَ أُسْتَا لِ شَانِ بَيَانُهُ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لِلْمَلَائِكَةِ وَهَل رَأَوْا ذِمَادِ بَنَدِگَانُ غُلِیدَلِ چې دې نماز او تحمید او تکبیر او تمجید وایي فَيَقُولُونَ مَلَائِكَةُ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ نَا قَسَمُ بِاللَّهِ مَا رَأَوْكَ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَسَنَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ۚ دَمَارِ بَنِي آدَمَ وَسَحَالِكَ چريزي کتلې وي قالا د الله حبيبو يَقُولُ نَمَلَائِكُ إِلَهُ رَأَوْكَ کچريدې الله تک کتلې وي کاذ وَشَدَّ لَكَ عِبَادَتَن نودې وړې سختال عبادت کوم کی وي وَأَشَدَّ زیاد د ستالوي شان بیانول او اکثر لک او څنګه 파ره دی ارتشی حاضرې وي کو رب العالمین دی ملائکه توې فماره ایسا دې دغه خبره سوال کولو قال الله حدیث فرمای صلی الله علیه وسلم یقولون ملائکه ورته وي یسالونک الجنۃ لا کان الجنت غختو قال ربو د الله حدیث وي یقول ورته وي وحال راوا هو دې جنت کثره چمانه قال الله حبيب ويقولون ملائكه وويلها والله نا قسم بالله هذيك تليني يا ربي يروبو څنګه ما ره قال رب الله حبيب ويقول رب العالمين ورت فرمائي فكيف لو راوها وسترن حال به تلك جنت كتलेले داو الهه كتلين نه غاڑی قال الله حبيب ويقولون ملائكه فچره ویدئی چلی دا جنت کتره وکان وشد دا علیها حرصفا وی دیر زیاد پدی حرص لرون کی واشد لها طلبا او دیر سخت لب بیده دی کولی وعظم فیها رغبتا او دیر اللوی بدل دی پدی کمینا کولی قال لاللہ حبیب وی یا قال رب العالمین ملائکو توی تو فمیما یتعوزون من النار بِسِ شِينَه فَنَايِ غَارِدَيْ دَوْرْنَه وَيَدَيْ دِ جَهَنَم دَوْرْنَه فَنَايِ غَارِ قَالَ فَيَقُولُ وَهَل رَأَوْهَا قال الله حَبِيبُ يَقُولُونَ مَلَائِكُ إِلَٰه وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا نَ قَسَمَ الدَّنَايُور كَتَلِنِ نِ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرْمَايَ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا سَرِڠي حال به کَتِ دِ دَوْر كَتَلِو قَالَ الله حَبِيبُ يَقُولُونَ مَلَائِكُ إِلَوْ که چې لري دا, وشد منها فرارا دي دي دا وشد اور کټلې وکا نو شد من ها فرارن دې بد دین لري سخت تي تخت کوله واشد له مخافه او دې سخت وې د دین په یره کې قال الله حبیبه یی یقول رب العالمین ملائک تو یفوشهدوکم زتا سو گواهان کو انی قد غفرت لهم چې ما دې تبخنا وکړه ورته قران او سنت د او ده دن ده مجلس ده راجع مکیدو ده کې ایک دینی خبره کې د خبره و خیرت فکری که نور سوابی نیده او خبر پتونو که کافی ده لاو ایز تاسو گواکوم چې ما ده یو بخر قالت اللہ حبیبو یقولو فرمائی ملک من الملائکہ یو ملک د ملائکنا وی فیهم فلانون پدائی چه والا فلانه سنیم ناسکو اور اس روایت پیت روان دی اغدیر اغم دای کې ناس له سمینو موارد دینونه هې د قران او سنت او د ذکر په نور اغلی ان ما جاء لحاجت اگر اغلی او سہاجت د پردي ناس او خلقو کې سو چا کرے سکارو نو رب العالمین دا تور خدې ما خپل د غفلانی بارکه سره قال رب العالمین و يقوم الجلساو دادا سينه خلق دې لا یشقا به جلیسهم چې نو بدوخت کیږي تدوی سره هغه ناس دځي تاسو دواشي دیمه مر بخل وبخل نو ګراه هټ نه غټ چې دی مجلس ته بیرادی او قنیت نه راغلی بلکې دی مجلس کې چا سره د کارو کارونو دیم راغې پریکې کې ناش نو دذوی خلق د صحبت دوی جنا رب العالمین داغه د مغفرت اعلانم فرمایي متفقن علیه دی حدیث باندې امام بخاری او دی امام مسلم رحم الله دځي پنا خلقو له اتفاق دی اول ویدن شاہ اللہ بھی عوویت آیت اللہ مسلمن پہیو روایت نا مسلم شریف کی راغلی دی ان حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہل رکبو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے دہل رکبو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے عن النبی صل اللہ علیہ وسلم ایدھا نبی صل اللہ علیہ وسلم نا روایت نا قال الله حديث فرمایلی ان لله ملائکۃ बेशक اللہ د طارسملائک ہی سیارتن ګرځیدونکو فوذا اللہ په نزبانی یعنی او وه ی تتتبعون تتتبعون مجالس الذکر یو دیلټوی او د مجلسونو پیر او وجدو مجلس سن کله چوم امید یو مجلس فيه ذکر شبي کی ذکر وی کاعو معهم ندی لای سرکی وحف بعضهم بعضا باجنحتهم اوپت کی باذ للی ملائکه باذ لرا فخلوا زر شرر حتا یملوا ما بینهم تردی چدکی دیا بچی پمند دې ذکر د مجلس والو کی وبین السماء الدنيا او دا دا و تمام الاسمان د دنیا کې که اسمان د دنیا پر ورو رسید پیدا تفرق کله چې دغه ذکر ولې جدا او د ذکر د درس او تدریس هغه مجلس ختم شي ارجو نظام ملائک خو هیبره او هی جی د پاره یو قسمه تفسیر دې الی السماء اسمان فَيَسْأَلُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ فِينَا تَفُوسْ کَي وَهُوَ عَلِيمٌ او حالان کې الله خپوي يې ملائکه توي مين اينه جهې تم تکم زين تا سوراله فيقولون لدينا فتفرمای جئنا من عند عبادك في الارض راض للکل منغا د بندگان او چې پزمکه کې ستا سپاغ بندگان يو سبه هو نک هغه وَيُكَبِّرُونَكَ ک كبيرونه کا وَيُحَلِّلُونَكَ یوګړی لَا ووحلونه إِلَّا او وَيَحْمَدُونَكَ اللهه الله وي وحمدونه کا اوستا حمد ويأونه کا او تا نونه کوي قالهماأ سه غواړی قالو يأونه کا جننت کا دستان کا جنت واړي قالهحله نا ملائک ورتوئی نا اے ربی ایزمونگا ربا دئی جنت میں قتلے قال رب العالمین ملائکو تو فرمائی فکی فلورا او جنتی داخلی قتلے ننے و غاڑی اکا چریوی بوری رسحال بھئی قالو ملائک ورتوئی ویستجیرونکا او دئی پنای غاڑی تانا قالو من ما استجیرونی دسیشی نا پنای غاڑی قالو من نارک وی اللہ استانور نا پنای یا رب یا رب زمون کالا وحل رعاو ناری و لذینا ما او رو جہنم کتلے قالو لا وینا کالا رب العالمین وردو افکے فلو رعاو ناری سرنگی حال بیت دینا ما او رکتو کالو ویستغفرونکا ملائکو ای نیتان بخن غاری فیقول قد غفرت لهم بیشکا ما گخنو قد تواپے هم ورم کلوی تما سالو اغجر ای غاری وای जर ته هم پناهي ور کوي ته مې م عايستجار او دا وسنه چې پناه ي وغاړي قال دل پیغمبر وي ويقولون ذا ملائک رب العالمين تو يربي فيهم فلان قدئ كه غفلانه او عبد خطوا اندر خطاكار غفلانه ډير گنهګار نو هم پدئ کې ناس انما مرره تريد ناخو اللہ دیر بدکار نند علی سراغم ناس رو فیقول رب العالمین ملائکو تو فرمائی ولہو غفرکو اغلمی مور سر بخنو کار هم القوم لا اشقا بہم جلیسو هم دایودا سے قوم نے چنبت بخت کی گی پدویبانی اغناس دویدی سرچی کی نہیں کنا ایدہ کتاب دا سی کتاب جا اللہ وی وما انزلنا علیک القرآن لتشقا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى هُمُ الْقَوْمُ الْعَاشِقُونَ حِمْيِ صُحُبُ دا یودات قامنه چې لپت بختکی د دې سراغ ناس تذوین هو دغی حضرت ابو حریره رضی الله عنه روایت دی او نبی سعید رضی الله عنهما قالا چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی لا یک عدو قوم نکینی او قوم یزکرونا اللہ حسین لا یاد ہے مرات تیو قرآن شریف و دین لا درس و تدریس و تعلیم و تعلم دے یاد تیو ذکر دے اللہ حفتهم الملائکتو مگر بخپلو وزارو کی پوٹوی او گھیرا چوی دیدوین ملائک و غشیتهم الرحمتو او پوٹوی ل رحمت اے دمرا رحمت پیرا نازی شي دی پاکی بلکل پوٹش وانزلت عليهم السكينه اور انازیلی کی پدویانے آرام و سکون پرواز خلک کوئی پریشان ہے ذرہ میں خفہ ہے زندگی میں ڈھونڈا وطن نہ لو پدال کی مجلس کی چکینی لو باغ قدرتی آرام را نازش پریشانی ختم ش وانزلت عليهم السكينه را نازلی کی و ذکرهم الله في من اللهم ارح يا ذي ذا النندگان اغا شاړوان دي چې الله سره دي الله ملائكه لوې ګوري زمادي بندگان او لا تاسو خو يا سجلو فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء عالم دې لو ګوري خزما كتاب او زم ما يره فسرو كده طروا المسلمون دې حديث روايت ذکر کړو امام مسلم رحمه الله صلی الله تعالی الاخر محمد بن علي شيوا اصحاب وان ابي واقد ده حضرت ابي واقد حارث ابن عوف رضي الله عنه روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبشک رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فمند دي فيชาว الناس کو فی المسجد جمعات کی ون علک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین و ار سلام او الله حبیب ورته قران او حدیث او بیان کولو اذ اقبلا ثلاثه نفرن هرال لیودری کا دا ساتھ دلاده حبیب دی مجلس او جماع کا یودری کا ساتھ اقبلا رسول الله صلی الله علیه و نورام توجيه شو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا یو دا دا و ذهب او يو لاو لا مجلس فرق نو قران او سنت او د تعليم تعلم او د درس او تدريس مجلس فرق د غدوان تکل رال الف وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دوال ادري د الرسول الله صلى الله عليه وسلم تا مجلس کې نه پارزه کته چې کوم فاما احدهما هرچي يو دې دواله نو فرعا فرجتن نو غي او خاليزه وك تو فالحلقه فاجير چا پیر مجلس او حلقه صحابه کرامو فجلس فيها نطاغي کې کناستو د قران او د دين داورې دوه دو پاره واما الاخر ور چغبلو د مجلس په اخر کې کناستو وامثالث اور جدرم فادبرا مغشا قاذهبن الولد قال هذا حدیث دی درووال حالات کتو فلم فرغ ہر کله کی فارغ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وی فرمائل الا اخبرکم ایا خبر در تہ نظر کوم عن النفر الثلاثه فبارد دی کسان درو کی چې دی درو بار کی سو حکم دشری و اما هذهما هر شيو پر دروازو کې له فاء وا الى الله نو فاء وا الى الله فنا هي طلب کا الله تفا واه الله نو الله ذل فنا هي ورکا نو عمرنا و اما بلو فاستحي نو غياو کا لو فاستحي الله منه اللام دا غياو کا هي ګرا غيو پناہی طلب کړه الله نو الله ول پناہی ورکړه کاڅه چې د په مجلس کې کلاوز یم منتول رکیلاس اور چې غبل دا حیا او کلمه دنه حیا او کا د حیا دو مقصودن محدثین ذکر کړی وایي ورته حیا ورل چې سبب خلق په من کې ورنه او خلق به پریشان نه کې د خلکو توجه بدلېږي خراشد دین خبره شورو د اخیر کې کېنا دا یو ادب در لخیجی کل بای سره مجلس دراشی نابد خلقو خلکو پا کخپی اڑای دو بجودا کئی تو المجلس خبرتس نسکی نو دات سره دیر در سزا کابل لے بای سره روز تو کدی جو میں پر جانو دینی مجالس سکی ووری رازی با نو تو نگاو پا خلقو اوڑی آغا چاچا گوگی خیئی غیم طول توجو گرد وڑکی سوک چوئی پا غم خبر گرد د دویچوس د خلکو توجه غړوړي حیاوکا نو الله امدته نه حیاوکا یو معناي محدثي زو د ذکرک دې معناي د دې دام دا نه چې د تسلو یرا داوکا خو حیا ولا ور نه جې د دوار جهانو د سردار مجلس ته او پکې د الله خبرې کی نو د حیا د وجه نه لاندو په دې خبره معناي حیا ولا ور دا چې د دوار جهانو سردار ناشته او زبوده دي نظر نو کې نه استنو اللهم حیا او کده ده دنا دې وجنه غره باندې سړی کی دور حیا وی چې هغه د دین او د مجلس نه حیا ور دي چې لاړ نشه وعمل اخر ور چې بل له فأعرضه هغه مخوار ولود الله د حبيب او د قران او د دین د مجلس نه فأعرض الله ان هو نو اللهم داغه مخوار ولو متفقون علی دې وجنه وګوره کله کې د دین خبره کی او تعالی را سی غټي او شری ضرورت نشته نو کې نه پکه په یو وختو کې خدای چې دلته دین خبره کوي خوستا اثر د دین نور کار دی لکه اسه علماو له لاسه مسائل دې یو وختو کې او جمعات کې تبلیغ کیږي تبلیغ او علم کوي خدای کله نشي د تفسیر باندې طالبانو درس تدریس خرابي هله اوس کتاب کا تلغواړي د درس ته مې نو دې یو دې ضرورت باندې لاو او کدا شي چاله شيږي او زر نه ده ته ګره ارام سوک چې د الله او د الله رسول خبره کوي غریب تغوک خود الفکار دی او دی لبنغوری دا سو کیدی و جنا علماء و محدثین یو قاعده ذکر کړي و یم بغی للمؤمن ان ينظر الى القول لا الى القائل مؤمن مسلمان تدا خبر مناسب د چیدې وی نا لو ګوری و ین کی د وی ګوری کله و یم کی گنہگار یغبل عبن ند دا دا چا دا. او دعوینا دا چادا پا خبر او پی ینبغی للمؤمنی اینظر الیلقول لا الیلقائل دا مومن مومن مسلمان شان دا دے چی دے و قول لگوری قائل لبنگوری متفقن علیه وعنبی سید القدری رضی اللہ عنہ دا ابو سید قدری رضی اللہ عنہ نا دیوایت قال فرمائی دے خرج معاویتو رضی الله عنہ فراو ته حضرت معاوی رضی اللہ عنہ علی حلقه فی المسجد فی حلقه یومہات کے حلقه دی نو لک گون تاسو مونږ څنګه ناسیو طالبان ناس کو با غایت قران تعلیم ور کید فقالا نور معاوی رضی اللہ عنہ کو تر چیو دین بیان نور ورته کو دی ما اجلسک تم لی تاسو قال وجلسنا نذكر الله بیمونږه ناسیو د الله ذکر کو قَالَ حَدْرَتْ مُعَوِيَ رضی اللَّهُ عَرْتَوِيَ آَلَّهِ مَا أَجْلَسَكُمِ اللَّهَ ذَاكَ وِي قَسَمْ دِوِي پَاللَّهَ چِنَّ دِي كَيْنُو لِتَاسُ لَمَگَرْدِ خَبْرِ قَالُو نَئِو عَرْتَوِي مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ آو مُنگنین جاس مگرد اللہ ذکر رہا ناس انہوں ان جواد